A HÁROM NYÚL ZELK ZOLTÁN MESÉJE Egyszer régen, nagyon régen, zúgó erdő közepében három nyulak összegyűltek, sejen fűre települtek, ottan se ültek sokáig, talán csak egy fél óráig. Amikor felkerekedtek, hogy már végre hazamennek, egy szarkasz fölöttük szállott, s felkiáltott. – Mi csináltok? Mi csináltok, három nyulak? Úgy ültök ott, mint az urak? Úgy, – Úgy-úgy bizony, mint az urak. – Felelték a három nyulak. – De ezután már urak leszünk, ebédre rókahús teszünk. Nem fogjuk az időt lopni, Most indulunk róka fogni. Csacsi szarka nem elhitte, Repült is már a hírt vitte, S róka is elhitte. De hát hogy ne hitte volna Akármilyen ravasz róka, Mert a szarka így kiáltott. Egy égegye fölött szállok, mikor leszek a földre, három nyulak ülnek körbe, összebújva tanácskoztak. Jaj, mekkora nyulak voltak, jaj, mekkora a fejük, szájuk, a medve, egér hozzájuk. hát még miről beszélgettek, hogy eztán csak. Rókát esznek! Ennek a óka, szedte is lábát a róka, Futott ki az erdő szélre, csak mielőbb érne. Hát, amint ott futott, szaladt, Szembe vele farkas haladt. Háj, szaladt te is, komám, farkas! Jaj, mit láttam ide, hallgas! Az erdő közepén jártam, most is borsódzik a hátam, sosem láttam ilyen szörnyet. Ottan ültek három szörnyek, három nyúl volt, és, és akkora fél méter is volt egy foga. Hát még miről beszélgettek, hogy eztán csak farkast esznek?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 hogy ezt tehán csak medvejét esznek. Egyébre se volt már kedve, szaladni kezdett a medve. Elől róka, hátul medve, közből a farkas lihegve. Így szaladtak erdőszélre, szomszéd erdő közepébe. Szaporán szedték a lábuk, se érjen utánuk. Amíg futottak lihegve, egy vadász jött velük szembe. Nézi is őket nevetve. Együtt szalad a medve. No, hiszen csak ne nevessél, vigyázz, nehogy bajba essél. Szaladj inkább te is erre. Kiáltott rája a medve. Az erdőben három szörnyek. Puska öli meg őket? Három nyulak, de akkor ák, nem láttál még ilyen csodát? Szedte lábát a vadász is, eldobta a puskáját is. Ilyetében megfogadta, most az egyszer érjen haza. Csak ne falják fel a szörnyek, soha se vadászik többet. Ez alatt